بسم الله الرحمن الرحيم باو ما جات باب دے په بیان دا سکی چراغ اندی په حصہ د سفیه کی مبارک مخدتوی شو چی د نبی علیہ الصلوۃ دا خصوصیت شمالي غلمت با کلرا جمع شو نه تقسیم نمخ کی یاد خمسنا په تقسیم نه مخکی دا اختیار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم شی خوږي نه او دا سر متواتر اينه پس به تقسیم کی دا سلسله کدا بابو د شوری یوسفایا مخکی او عامه مانس او دا معنا خاصه او د نبی رسول الله د پارا سهم چې ته وصف ویری شو دا نبی رسول الله خو خواه اولام بیر سرنسو که خوخوا نوینزا که خوخوا پسر اصم یختارو بول قبل الخمسی پسندو بی دیدارا مخ کی دخمسنا ندی معنی بتا سو کئی مخ کی د تقسیم نه ندی معنی بود کئی؟ دا معنی ذکر که چروستا یو روایت رازی دی یو اذن له راس من الخمس قبل كل شيء اې سیب شودنه بیر سرهونه پارا سر ده خمس تا وختی من مندیر روایت ده اې په درمیان کې بظاهر تعرض ده اجازه چې مخ کی روایت نمالمی چې ټول مالی غمت سر نه میرسته ودین ده مالمی چې نه ده خمس نه میرسر نه میرسته نو تاسو با مخکی کی دا معنویت مخکی د تقسیم د خمص نه دا دی حدیث او د قیمه عال یو جوړیږي نبی لري د لار نه پاره و هی سم قرر کړي چې مسلمانانو سره اگر چنه وحضر شوي او <سؤال> سوافون <سؤال> نو دا به غیې شو د نبییر سلام <سؤال> د پااره سره نه مخکې د هر مخکې د هر د مخ خویا دا دی چې دغهمت په منو تسیم شوي ار چا ته به سلام نهوررکی شو نو دمت د به نبی اسلام صحیح ساغستان نو او د مخکی مقصد دی یو شو ا دې کی تاسو تخدیره ست قبل تقسیم الخمس ا دې کی موږ خبره شو دوم تعویذ دا دا کړل نو به مخکی ضرورت نشته د تقدیر ته چې قبل له کله شی المندا قبل اخراج الخمس چې له الخمس اخراج بنو شو نو ټول مال غنیمت سر نه باندې رسول الله عليه السلام یې استو نبی آدم ها کی حدیث کی تقدیر تا ضرورت نشید دیو داغیم آل بیعی وجوری کی و داغره یو خضرو راسو من الخمسی قبل کل شئ انبیع من الخمسی بارت بس مقصد نبی آدم اقصد و بیاداسی و گرزو ایتاسو چلگا سنگا داغ خمس دنبی دا علیہ السلام پاکی حصوہ ندا سافی چو نفدی کی باهم داهم دنه بي رحمت السلام هي سوا طوالي غنیمت کې خدي قطعا دوي چو نو بي السلام شي کله بي غزا کولا نو هو دغد پار سهمو نصاب يو حساب پسنه شوی پیغمبرستا د کم سیسنه میچ خوخاوه سفیر زها چونده دق سهم حساب لغی تفصیل سره روان او چې کله به غذا په پر نه کوله نبی دا نبی له اسلام نه باربا د حساب په مالی غنیمت کې مقرر کړي و ولا می وخیر اختیار بنور کړي کې دین بی له سلامتا د سفی تدي حدیث انده معلوم ښه چې د نبی رسلام کوم درې حصې وي په مالی غنیمت کې یو سهم کا سهم الغان ساهم او دیم خلص الخمس دا په هر حالت کې هر چې سهم مسافر ته دا په اوه کې وو چې حضور قرطال نبی رسلام کړی او قانون بیان وو لګي نه دی باب اخیرنی حدیث دا یې انده معلوم ښه کدې نبی عليه السلام <سؤال> دا 12 دا سهمص به هم په حالت کې او الته تفسیر ان شاء الله راش وای سفیر زه هم دغه سفیر آنس ابن مالی کوئی چی منگرال خیبرتا نو کلچ اللہ جلشنو قلاد خیبر پتحکا ذکر کلک شنی بیلی اسلام تا جمال بس <سؤال> بی بنت حویی تر سردار لرو او در ای خواهون یو چون سردار سرے خواهون نر ای قتل او کانت عروسن اودان ناویو نقصطه په رسول الله اکرم دار سر ناګیستي ولا لا پیران ورزانله فخرج بهدی وستا تردی چ کلمنګور سی دو صد صحبا صد صحبا صد صحبا مقامدان لا با حلت حلاله شصفیایي مصدر چې بیماری ختم شو پا بنا بیها نبی علیہ السلام پا دی بینا وکلا مانت جمعی وصرا وکلا دی حدیث کی اختصار دی دو حدیث پس تفصیل داری خبری رضی اللہ تی دا حدیث مختصر دی خواه صوفیاء والده دیتو القلبی پایی سکراغلوی بیت نبی علیہ السلام پایی سکرانا خواه وختي شو په سره د هي کیو جنئی خيستا نواریستره د الله پیغمبر پوسر و ما صد دغه چې د هي کې دی هر ځه و علماء او یو وینځي ور کړی د ایتغا ستیه چوا ام سلمہ زنه توارک تصنوها چغ جوړ کې دی لره و ته هيو ها برابر کې دی لره مصداره چی ان نویت څنګه خلک برابرای دا چې برابر کی نه همد راوایت کیدای چې دما دا ګمان دی او ثابت باندې چې لسی وی و دت په بهاتحا صفیا شهدت تیر کی فقور د ام سلم کی صفیا بنت حی دی حدیث کیم پورا تفصیل <سؤال> نشته او پرسی حدیث ته تفصیل دے پورا وای <anto government> <Peakland> دیکھئے تفصيل تفصیل راو راولو آنس رضیان ہوئی راجم شقیدیان یعنی بخیبر کی نرائی دحیاء دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ ہو مشغور صحابی دے دمدیر حسین صالیو نوی دې د لقب <سؤال> انبره ماته یو جاریه راک هې پختوکو ته موږ جنای و ماته یو جاریه راک من سبې د قید یاران نبی له تا مې لکش په خوځاریه ته نه جنای تیوا بینتی یوې چوونه و یو صلی الله علیه وسلم خاطر او صحابه نوې دې لقب انبره تاور کړ دې هیته محسن استاد یاکوب کويلي صفیہ بنه تحی چې دا سرداره د قریزو د نظیرو ده نه دا مناسب ده مګر ستاده پاره نبی رسول <سؤال> سمي دا راوړی د هیلاره په دیسره چلې سلام او توکاته راغتي وي چې ته یوبل جنید دې دې یا نوخه دین له او نبی رسول اجازه ده چ دې هيتول کلبير جل الله تعالی او د نبی رسول امام مطالبه کړی و چې زماده پاره یو جاریه پر کار د نبی رسول میراښت ته جاریه واخله ظاهر خبردار چې سبیا بنت حويچوا داخنه ده ني زنانو ده سردار لور و نداوه په سبا یو کې وجیه و هر څره په باندې خو دې نو اخدنی و بل تربتہ چې کوله تحقیق حال وشو مدار یلو خانان د زنانو په کې دا خوف او خطر وو چې د شهر زانو سره د خلق او نورو صحابهو ترته حسد بوځ پیدا نشي او دا مختره چیرې ترته چې پد رکی نبی له سلامته هم دا خبره لرنا شي د پرخ کړې درې د اور وړ ن دې ته حبیب قطور د مشورې نبی له سلام ته ویلو چې کڅ سفیته سواخلې د سرنا نو په نبی له درنو نه چایي تیراز ناراضي او نو د چا په اړه کیسه خبره راځي د هيئت رچینو بیا اشکار شته بل تر په نبی له سلام د پاره دا هم جوړ شو چاته خو نبی له سم دي هلو ور کړی واه کړی واه په چا سره بیرته دغېد لپاره د ترتیب نه بیر السلام پسند کړلو چې هغه ته وي د صفيه ماترا کا دغې په وایو کې بل وی وینځوخه بلکې مخکړه چې وسره نه وته دا یې لپاره چې غرض لهم ردمند نشي او صحابو کوم دیسه د اختلاف پیزا ځای جوړ نشي معلوم شوه خبره چې د پیزا په ځای باندې جوړه چې دغه اختلاف چوش او دیسی بارکی بازی خلقویلی لی چی دی دی مخی نم زینبو نبیلی سلام دید نم صفیه گرزوالی نووی سی اوی چنا دی دی دی مخی نم دقنو جسی نیچی دادا اغسر نبیلی سلام راگیس و ندا نمی اوگردر بلکی مخی نم دقنو خدایسی توافق وشو چی نسفایا و نم شو دی نم گوئے کہ دانمیو اثر دیتا ہو رہا سیدو کہ دا سپیہ واقعی پسندیدہ واقعی يزير ابن عبد اللهوي <سؤال> من پمیربد مقام کیو دا بصرہ کی دیوزگی نامه میو سړے راځ اشعث اشعث الر پرا간다 سروالو دې له دې ګډوډ ويتهو دې دي قطعه قديم من احمر دا پناد کې ټوکلا د سرمني سره تدیس ریده انداس <سؤال> چې سنگو و ورطوی که انک من احلی البادیه ویتده دی گرون سڑی او او دغر صنیمه ممو ورطوی ناوی ناها دیه الخیطاتا راک لما تدار تکلاد سرمانی اللتی اغفیده که استافلاس که دا نمو انکتی اغراک نمو نپاک داسې خبره وای نبی عليه السلام خط مني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اله بني زهير ابن وقيش انكم نشهدتم ان الله اله الا اله وان محمد رسول الله وقمتم الصلاه واعيتم الزكاه واعيتم الخمسه من المغنم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسحم النبي صلى الله عليه وسلم واسامه السفي انتم امينون بامان الله ورسوله دا خط د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترپنه دي بني زهير بن قشت چې قندن تاسو کغوایي مفلا لا الا الله او د محمد رسول الله او د مو زیقامتام کو زکات امر کولو همصم ادا کولو د غنیمت نن او هيثه د نبي عليه السلام اسر السفي دا ځوګه امن کې په امن د الله او رسول سره مونږ وی چې دا حتانه چالي کوي او ی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کني باذن مقدس کوي یعنی امر کوي دا حدیث چې دین د علمي چې څنګه نبی دې صراطه والسلام ساهم په مال غنیمت کې دې او خمسل خمس حضور کړي کړي کړي نو سهمي سبيم د نبی عليه السلام د پاره ده ک حضور کړي وکړه اما کې حدیث نبشن باندې پدې او ځوان دي غنگو هره مولا د تحقیق ده چې نبی عليه السلام چې مدري سي د دیوانو یو کیده خبره وا دا د نبی عليه السلام د پاره عام حالت کی حضرت کړي يو کړې خو بيګي کې داونه کې د دې خبرې دي کرا نشتیام دغدي کړې چې دغه بي السلام <سؤال> نه پاراست رہی سي باروخ کې په دې وهسه چې حضور شرط والله اعلم انکه پکانا اخراج الیهودی <سؤال> من المدینه سرنګو وستله یهودو ده مدینه دی باب نرستا چکم ابواب راضی پریچ ما قهو مونگ اوتا سو پیغ تاریخ ترپ دا ورجو کولپکار دی تفسیری تاریخ البداه و النهاه خو مختصر دالې چ مدینہ منورہ د دې جوړنو مې استریب او د دې آبادی دل چ شودي د مملکت سبا کمو وخت قران کې راغلي دا آه آه آه سبا وطن کی یمن کی د لس خاندانو یعنی د سبچو دي جوړ شوی دا اغا لاسو سړو پلا خوب لیدلې خپل ست طریقا چې دی علاقه باندې زابر خپل بچو ته وصيت کړو په ست طریقې خپل ځمکې او به بچی تقسیم کړو نه باقي بچو تویل چې تاوس کې سوق ا را کډوري خوخی او شګلوړې وطن خوخی ادي يسرب تلارش څنګه چې د اوس او د حضرت چې کوم پلارونه داراږي د وطن تا او مدینت دغې نه بعد شو دغې دوخان دانو اوس او حضرت مخینو کتابونو کې مده دي وکړو د يهودو په کتابونو کې کنا <سؤال> بیا سره زمانه په لري کې راځي نو ډېر یوه په دیوځه چې دا پیغمبر بره راځي هجرت یې خپل او <سؤال> تنونو څخه چې دا نبی راشي نو مونږ وسه ملګرتو وو پاکه دړي قبري یو بنو نذیر چې دا با سره خلقو زوره او دیم بنی قریزه چې داونه لاندې درځوال او دریم بنی قینوقه در عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی فوق قوم نوې چې مدینه کې پنځه قبیله اوسې درې د یهودو او دو اصل باشندگان ګان خلک په دې وخت د خلک پښتانه وي دا دره اغیر اصلي پښتانه او دا درې ژوندون دغه مولایان مولایان پکرا غل پورا تاریخ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه نه هجرت وکړو مدینې ته یو دتی معاشره الی کی قائم کړه چې اوزو حضرت په شریکو بیا دیو اسلام راوړو د انصار جو او او خپل دین باندې نبي عليه الصلاة والسلام سره یو سي نمونه کې اودونه وکړل چې دلته خپل ځان د دا پارا یو دینیر یا صد حاصل یو کله وړت ریاست حاصل شوم د دې خاطر او سمقامکه دا دي قوم دي او از کې مشرکینم خلاف بهر حال اگل او زنو چی کم یهودو کریو دنبی علیہ السلام سلام اگل او زنو دیو خیلافو دیو اگل او زنو چی کم بیادی مدینه کی اسیدل او زنی باہر اسیدل باہر چونو مرکزی زی اخیبرو اگل او زنو اریحا کی تیماک یم دیو اسیدل او چې کلندیو خب آسطنو اوکلید پا مدینه کی نو نبی علی السلام مدینه کی یا مرکلو یا او ایسترم او پا او مکال چه نبی علی السلام خیبر برپاکلو او آخلا چه برحال پرده او او نمراب نکلو ویم نویم او مر رزمان بیسترم تفصیلات بر او سرازی پا دا غا یهودو که آغا نو قاوردو نو دیو او دویم کال هجرت ذکر نه بي السلام غزوي بدر وکړه نو دو د مشرکین سره پټ کوم وکړ اول ترټ په یوه جنېم دیو قتل کړیو ماشوم د مسلمانانو ورسره راشي کتاب ال حدود کی لغیب اوجا په پا دیم کال له هجرت د شوال په مېش نبی رحمت الله و سلام پر دیوبانی چړایو وکړه لطربطا عبد الله ابن ابي غوي چونو وزي کسان لخر زمان تاسو ملګرته وکي خفيني موقع اويري درانل ديو پدان وځي قلاګاني بند وکړي پرکار خدا اوت نبي عليه صلوات و سلام ديو جري عبد الله ابن ابي دې سپاره شکر وکړ او زماده پر دې معاف کړ نبي عليه صلوات و سلام دې معاف کړ وریکین د مدینې نه اوستل تیما او اریحادت چې زایل دي دویمه قبیله په دیو کې چې بنو نذیر هغه د لو خلاف کړلو او لو د مات پر پرست خبرو نذیر کې نو نبی له سلام هغه د مدینې نه اوشر حمله په حمله سره دی په ځان په دروازې باندې خو بیا نه بیا سره تاسو سلام دیورم عمره علاوه سہولت مامله او څوکلا چې دی یو وخت ومقدر اجازه دی ورکو سامانیتلو او دی هو איז د خیبر دا بس لهورم کال نه هجرت کی بنو قریزو اغ سازش کړو كلو, لو. هو هو او له مات کړه ته حزاب ته مقواه نبي عليه السلام لهو هم محصر وکړه ییګناغو هم پورا جنگ ونه کړه او به خلکان د مسلمانانو پراته ور وکړه او صادو نماز زدهونه دا مبارک پی سره وکړه چیرو نوجوانان نه قتل شي او زنانه او ماشومان اوس د خېليا او د عامه مل او قتل کمکسان جنیدیو قتلشویو روایات مختلی تی اکثر روایات اکرازی چیدہ چار سو کسان داد یهودو پسی منظرو تردیو حدا پوری ودا چلی مختصر تاریخ تازو زین کی دارا اول مدینہ کی مخلوط عبادیو اول حدیث کی داریتی ہے عبد الله ابن کائن مالک د خلپلار پلر کائن مالک کوي او کان او د کائن مالک یو د دریو اغونه تیباليهم توبه قبول شو نبی مهرباني شو د الله طرف نه پدی ونه تهوبه قبول شو ای کانه کی ذمیر کا ابن مالک راځي عبد الله ابن کاپتن له او کا ابن اشرف جهجو به ولدن بیره سلام پا شارو کی بل او نسبد بیبل چاته کولو او تیزی به کوله په خلاف د نبی له او تی زول په خلاف د نبی له کو پار د قریش له جنگ د پاره دا کول دا امنه شربت تاسو مخ ویل در يهود د بني قين او قان او ډير د سي انسانو مضبوط قد اور انسان مد بدر اشعار ویل باكي بيد النبي عليه السلام پکاو يکولو او مشرکين يتي زول په جنگ نبی علیہ السلام او نه بيلي سلام کلتي راه مدينتا او سيدون كده دي مخلوتو پديو کې مسلمانانو مو مشرکينانو مو چې دي بادند بوتانو کو يهودا مو او كان يوذون النبي صلى الله عليه وسلم او دویبار تسی پر سوونه نبییرې سلام تا د سوتن الله عمرکو اوغلهزه جلله نبی خپل په همبر اللهله ه په صبر او په د دووبارره کې نظر شو دی او الله ننظر کړی د وله ت من الذيیننه اوتر کتاب من تبلیککو ش خام تاسو به اوې د سانه چې کتاب او پر شوې تاسو په منل ن نه ااشهکو زن کكثيررهردې بر. نو قرچین کار کو کا ابن اشرف عین زان از النبی <سؤال> دینه چوج تکلیف د نبی علیہ السلام نه نقل阿里 مړلې گیاوو امر کو نبی علیہ السلام صادو نماتا چوری ګډلا قطر خطر کیدل را علاوه ګو محمد ابن مسلمه و داغه قتل کیږي ذکر کړه ماکی کتاب الجihad کې باب نیو تلادو الا غرتین اغه دې کې د غي تبتیل یو تعرض شه اغه چې ال <سؤال> تکی به رسره نماز څوک به د کار د پارا زموارشي محمد ابن مسلمه او دلته مالن چې نبی رسره د نماز حکم کړ چې د پروګرامو تاسو ته تدبیق شه وتی چې د محمد ابن مسلمه خو ویلو چې زما د کارو کوا او نبی عليه السلام د ددقم مشرد صاد ابن واسط وي چې یادې غمو پر دې څه منګريو ته هم جوړکو ترتیب ووخه نسبته دوهنو ته چننت غلاله او کاوي په ترتیب سره قتل کوله کتاب البخاري کې لستري رب الاول تی نه روانې او د شپې په وخت کې هغه چې کم له نو څو کړه قتل کاغذ راوي د يهود او شيكين سعرات امکران نبی آنیس سلام اخوات دیو توری قصوحی بونا دشپی مرکلیشوی ری زمان صوحیب توری قصوحی بونا دشپی را تکلیشوی ری زمان صوحیب تا پا قوتلن و قتل شوید نزکر اقلال دیو تا نبی آنیس دبویل آ وقتی میڑ یا اشعارو نگر زمانه کی میډیا مختلف طریقې خبره و چې مشورې د نشيروونکو په اړه معلوم شوهه خبره چې هر زمانه کې دا میډیا چې فضیده يهودي تسلطي هغه زمانه کې دا يهودي تسلطي ودنه بیر اسلام خلاف اوس ممتاز میډیا ته ګوره دا د دې هغه د راتلونکي يهودو سره او باندې کې کوم خلک داخله د خلک بدل چې چرته په آټ مې نامک په مخدار بام نه چغ چرته په ترتیب سره نور ټول چې کوم دی دغه یودیان ديسه غټته وړه اوسه اصلی اوسه دیسی او د دی اسلام خلاف زهر خور د اسلام د خ کوشش کوش کوي او دومره ته اقرران نه کوي چې دا کار به کوو دنیا وړه. اسلام چې خدمتوي د سکه خلکه دنیا ورانه دا پوي کوي کدا غواړي چې دنیا آباد شي اسلام دی خور دا میړی ولا پويږي نه دوی چې کم ترتیب شروع کړي پدې دنیا ورانه نو نبی عليه السلام تعالی په ساده ذکر کړل راو ته دېول نبی عليه السلام تر دې چې اوري کی من خپل او د دیوکی یو خط چې دیو با رسیدي اله ماز په پیچ بریږي ارینه با خوانه اول نو لیکل نبی اسلام خپل من کی دیو من کی د مسلمان من کی عام صحیفه ترجمه الباب مدینه ثابت دي ترجمه الباب باندې ثابت شي چې دغه صحیفه او دغه رسید او دغه عهدنامه سبب شو د فارده خراج دی هغوی د مدینه دګا چې دیو درغلو عظمت داکر استرازي الحمدلله ابن عباس رضی الله عنه روایت چې کلا قوره سيدو نبي الرسول قريش ته فور زبادر واخه او ته وسخ در دروازه سيدو اورا يم مدينه تر اجمع کل يهود په بازار ته بني قينو قا كه نيوي اي معاشره يهود اي جماعت دي يهودي تامروله ما كردي جوړي د دکخانه تر قريش ته ني يهودي اي محمد لا يغرنك پدفكري وان چيتا درا دنا بستانه انك قتلته من قريشين او جنیسه که ثاند قریش نه کانو اخبارن چا بولا لا یاری پهن قتال پجن نه پویدا متا هو جن انت تخله چې من مملکی ان کلو کاتل تل عرفت ان نه ن نه کته ته هو جنې دې متا ته پته ولګي چې موږ خلک او تنه مینا جه زموږ د میثاصل الان ذلکوا د آیات پیغمبر ته تلې دې پارا کل الذین کفروا استولبونا وتحشرون الى جهنم که امر سره به لاقوی پیات اندو قات له پی سیمه به بدر اخرى کافی امه دا سی و چې دا بوځینه قومه چې باغ د مهاجر سندار وې چې نبی رسول الله علیه و پیو موقع کې من زفرتن بهی من رجال یهود آغس و جتاسو کامیاب شی پاغاد رجال یهودن قتل اکو رجال یهودن زلانه قتل ناروالی نوراتوکلو محیسا پا شبیبنم یهودی شدای و سلو تجار یهودنم و کان یولابیسو هم کبیسر و خلکیدوینی تعلوق وصل نوالتی نبی علیہ محيث <محيسات> جون دی قتل کلو د محیث کشر او د دبل روح اماشر او وه ویسه په دو اسلامي نورو له و د محیثنا نشکل محیث قتل کلو د شبې بهودي لرا شروح ویسه چې وه د خپلور او ایدا لا دښمن اما خبا والله په الله می قسم د ربع شحم په پتني کې مالي قام هغه ډيري وادي تا په خټي کې ودغه دمانه پرديو ته چون کې دې کاپيرو بدترین چیزې کې را خبره کوي روسو بیا مسلمان شوی نو قتل د يهود او قامو په نوبيلي اسلام کريستني اس پکې نه وکړ او هغه ځان چې د قتل زنانه لایق د قتل نه وي رجال لکه وي اچھا دا بهره راځو دروې ته دي وای یو ځل موږ پجمات کې وو ناسه پر او ته زمو خدای پیغمبر صلى الله عليه وسلم نووي انت لي قولاش اليا يهودي اليا يهود يهود فخرجنا مع يهود من بير اسلام تر دي چې موږ راغلو دې نو درې د نوبيي عليه السلام د دې اووازو اووازې دو چې يا معاشر يهود اسلمو تسلمو این جمعات یهود و اسلام روڑا بچ پشت ناغورتا پا جوابی قد بلغت ای ابا القاسم خوابار دیور سوال ای ابا القاسم اسمون باورید نبیر اسلام ارتا بیعوی اسلم و تسلم و تی بیعوی قد بلغت ای ابا القاسم نبیر اسلام ازالیک اوری زمده وارم چیسا با بیان ویچی مکتی دیم نره رسوا بیعویتا دا خوابارا پا در این اعلم انمال ارض الالله والرسوله پوشه یقنا از او زمان دا ایرادل چیتا سوچ شرم دری زمکینا نو آغسو کی مومی پتاسو کی یوسیزو بی مالی ہی پایوزدخ پالمال کنو اگری خرچ که دا غیر خرسول دا کولیشی دایی پیوزکو تا مال حاصلشی نو خرسی که دای جازت تورتا ویلو که دا سنو شي جزمو که دا اللہ در رسول چونانچه نبی علیه السلاة و السلام دیو لر وش رل اصیب یو وخت د بار پا مقداری دیتا کزن کرد نو دیو اقفل کرن ورانوال ا تا چغ او د هغه چوکالټونه هم په وخ باندې خو دلړه وړله دا سهیره سکول د هديت کې یو استالي خبر را او اشکالی کلی خبر را دادا چې نبی له سلام چې يهود د بني نذیر تلري تدا پري فلورميا پيزم کالج لري تستري او ابو غره رضا موږ مسلمان شوهو په ووم کال نه یو مسلمان شوه او د وی بینانانو په مسجد از خرجې دينه موږ په جماعت کې یو موږ تنویر اسلام راووت نو د څنګه په پینځم کال یا څلورم کال ته یو جنویر سره راووت نو اسلام په ووم کال راو خيالمه دې نه دې تیراضی مذکور ته جوابونه نه یو جواب ده دې چا څنګه نه مراد تبنونazir نه دي هغه يهود کې مراد دي کوم چې رديونه یککا دککا زې پځې پا پاتې شو د باندې خینو قان ز پاتې شو د دیونه پاتې شو یککا دککا او دویم جواب ده دي چې دا د ابو هريره حديث مرسل له ابو چبه نو مشهور جبري سال کول ان يو حديث غوري دليودې قديم اسلام صحابينه بے بی صاحب نے اوغره دو و نسبت فیضان توک دا جواب یاد کی تو پیوذی کی اساس پر کار راش کلام تفسیرات کی اساس پر کار راش حدیث زول یذین ازو شمالین اور توائ. نو الف کی بل جانب استلانے والے نے ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کلام تفسیر ذکر کڑے ده معلوم ہوا کی کلام تفسیرات مفسد نہ رہے اور دلیل ادانی والے نے شی اغه اسلام روست راوله او عبد الله بن مسعود کریم اسلام او دینه که راشه دې د هفشین راغره او مخترا غره نمنګ به وت بیا جوابونه کوي او جواب درته دلم ابو هرره روایت شدانه بینا بین في المسج اذ خرج اصل کې دا اصحاب دا خبره کوله چې کومه ابو هرره روایت کوي چې ممګ پجمال کې او راته او اصحاب دې من نظر زول حدیث ته ورزانته از در اوه نشو از در اوه نشو احسا قیس اوه شکرونه احسا قیس اوه